Kettő. Mindvégig piszkos szürke hó is pernyélt az égből. A nomád megrázkódott, ahogy a bőrére olvadt, mintha égették, csontig forrázták volna a ragálytól hó hókristályok. Fertezett hó? Legszívesebb el volna őket egyenként, de úgy sejtette, hiába való igyekezet lenne. A hó mind sűrűbb pejhegben szálingózott, a vaskos avaron szürke réteget halmozott, ami néhány perc alatt üvegcsillogású köpennyé hájasodott. A férfi összeszorított szájjal ügetett tovább. Fáradt volt. Igyekezett meg gondolni a völgyben nyargaló széllel és a hideggel, ám ekkor önkéntelenül is a magányos jurtát lakó asszony öltött testet képzeletében. Őt látta, karcsú, mezítelen alakját, amint pádocz léptekkel végig halad a júta gerince alatt, megáll üzrakás előtt, szemérvesen mellei elé húzza kezét, és csípeit kidomborítva rá mosolyog. Jó, igen, ismerte ezt a mosolyt, és ismerte ezt a képet. Ha lehunyta a szemét, olyan élesen rajzolódott ki lelki szemei előtt, mint ha az asszony valóban ott állt volna.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 az éjszaka buja melegébe, ő mellé. Puha kezek fonottak a vállára, egy forró szájat érzett a testén, aztán vadvíjogás. A lovas a lovát, és fürkésznek kezdte az ellenséges vadont. Alattavos némaság, bomló hullaszag, egy patakká bővült vízfolyás rideg csörgedezése. Idegen hangok, idegen sötétség.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 Hagyta, hogy a szürke hú ráfagyjon a testére, mintha maga is holt volna én már. Hagyta, hogy annak az éjszakának a képe elkísérje, amíg ő tetszfalóként átvág a holtak erdején.